Senyores, senyors, benvinguts, benvingudes a una nova edició d'aquesta temporada del Tot un poble, un programa en el que trobareu una mica de tot diferent, però tot un poble. Començarem parlant del temps que ens separa per les properes hores. Després anirem a conèixer els horòscops del dia, per després conèixer també les portades del que diuen els diaris. Per què fa el que les connexions que realitzarem avui? Doncs en primer lloc anirem cap al CAP Casernes, perquè ja tenim a la doctora Rosa Romero que ens explicarà doncs, aquest mes eh, que porten ja funcionant, des del, dia set, des del dia 16 de juny que es van posar en funcionament fins ahir, doncs, que va complir precisament aquest mes de funcionament. Després el que farem també és doncs, acostar-nos a l'estat d'Inerci Sala perquè el Gavi Pérez, del nostre company d'esports, té moltes informacions a comentar-nos i evidentment doncs, hem d'estar amb la Unió Esportiva Sant Andreu per conèixer doncs, les novetats que es van produint abans de, de que comenci la nova temporada. I a més a més, doncs, eh, també si tenim temps us parlarem de Salut Quina és, la, quina és la salut, quins són els remeis, quins són els medicaments, què és el que podeu fer per estar bé aquest estiu. Doncs això és el que us oferirem en el programa d'avui. Ara el que fem és anar-nos ja directament cap a l'estiu de l'any 2008. Aquell any sonava aquest tema que a continuació us oferim i que es diu Me vuelve loco, a càrrec de Brockenheers. Comencem. Si és possible, comencem a veure si hi ha la possibilitat que puguem solucionar aquest petit problema tècnic que tenim en aquests moments que evidentment intentarem resoldre el més allot possible. Tenim nosaltres el nostre tècnic de sempre, el Francisco Miguel, que ja es troba doncs, tocant els aparells tècnics per intentar solucionar aquestes primeres avaries que tenim a l'hora de començar el programa. Doncs pel que fa a les portades, dels diaris, doncs avui donarem un cop d'ull a, a, tot a tots els diaris que es publiquen a Catalunya i a l'estat espanyol. Doncs ara, si ara anem a conèixer la música de l'estiu del 2008, es deien Broken Hearts i ens portaven aquest tema Me we'll vuelve loco la... Doncs sí, senyor, la, la música que l'estiu doncs també arraia, que també pateix els seus inconvenients, aquesta calor que fins i tot està afectant els nostres aparells avui. El que fem ara mateix, doncs, si no podem escoltar, el Bronquing Hearts intentarem escoltar a la gent d'Aquest Ryan, la, bueno, la noia, les, aquesta senyoreta, la Kate Ryan, amb un tema doncs, que va picar molt l'estiu del 2008. Es deia Ela, Ela. El, Escolta'm-lo. No sembla que tampoc no podem la escoltar l'avui. La, la calor està afectant molt a, a, a la música. El, sí, els aparells. A veure si escoltem ara alguna cosa. La música de l'avui, doncs anem a la 10, la 9. Vale. Doncs la 9 és Aratomiru. Uh, aquesta gent es feien dir ESO és i el tema Old Dark. She want this, hold me, you see. Come now find out she want baby. La pita la moda en la disco que <inaudible> moe. Carpeza pegada. Bé, doncs sembla que no acabem de conjugar bé a nosaltres i als aparells tècnics, no acabem d'estar d'acord amb, amb com han de funcionar les coses, així que el que fem ara mateix és saber què és el que ens depara el temps per les properes hores. A veure si això funciona. Cel radiant, ni un sol núvol en tot el dia, i amb molta, moltíssima calor, i encara més a fogó. Avui les temperatures màximes remuntaran fins als 30-31 graus, fins i tot a la mateixa línia de mar. I cap als barris de muntanya, valors que podrien enfilar-se fins als 32 o 33. Llaments i mèls deixen fogor que podran superar estones als 35-36. Ja. Dia de ple estiu, i que a més a més tindrà continuïtat encara 24-36 hores més. Demà fins i tot encara amb més calor. Dissabte, però, comença a canviar una mica la situació meteorològica. Dissabte ja amb més núvols, amb una lleu recolada de la temperatura, però pràcticament ni la notarem. I sí que serà diumenge quan arribaran més núvols, fins i tot algun roixet alguna tornada, sobretot cap al nord de a Barcelona i especialment durant la segona meitat del dia i, a més a més, amb un descens marcat de la temperatura. Molt bé, doncs amb aquest ritme nosaltres comencem el nostre programa d'avui a veure si ara sí que ens fa casa aquest CD. Sí, sembla que sí, sembla sí que sí. Doncs el que escoltem ara mateix des de l'estiu del 2008 era la música de David Sivera amb Para vivir contigo. Doncs anem ja directament a conèixer quins són els horòscops per al dia d'avui. Comencem per àries. No deixeu que les emocions s'interposin entre vosaltres i una tradició sobre una relació. Compartir o abaixar costos us donarà llibertat i bona fortuna. Planegeu un viatge. Que en la intuïció us guia però no espereu la calma. I pot haver interferències i us les heu de bé amb professionals. Mantingueu la calma i aneu en compte. Pel que fa balança, participeu en una activitat que ofereixi resultats positius. Fer alguna cosa especial amb un ésser estimat us ajuda a unir-vos i a establir un terreny per a una millor relació. Capricorn, mantingueu un perfil baix. Escolteu en compte el que altres diuen i observeu el que passa al voltant. Eviteu confrontacions i discòrdies. ocupeu vos de la família. Pel que fa als taura, doncs mantingueu la ment oberta quan escolteu les preocupacions d'altres. Oferir solucions simples però efectives us assegurarà aconseguir el mateix que a canvi. Lleó, entreu en acció i concreteu coses, preneu el control, guanyareu respecte, atraureu l'atenció i sereu reconeguts, tingueu coratge i presidiu amb gràcia i dignitat. Anem a escorpir. Estudieu gent, llocs i activitats nous. Mantingueu controlades les emocions i busqueu opcions noves. Un viatge us atança a noves perspectives. Aquari, les oportunitats estan al vostre bas. Observeu què passa al voltant i feu el possible per traure avantatge d'una feina o inversió financera que es presenti. Pel que fa a bessons, poseu energia a fer una bona feina i ajudar els altres. Els canvis ocasionats seran encomiables, però no tots convençuts acordaran amb els vostres mètodes. Verge, no deixeu que els impulsos us facin fer un pas costós. Les inversions no seran tan bones com semblen. Controleu les emocions quan es tracti de diners. Anem a Sagitari, revelleu lliurement els sentiments. Mostreu els éssers estimats quan us importen. L'amor i a les estrelles i l'idili millorarà la vostra vida personal. Peixos, feu una cosa creativa, compartiu idees amb algú, sereu capaços de resoldre assumptes legals pendents si podeu prendre una decisió amb què us trobeu còmodes. Doncs ja ho sabeu, aquests són els horoscos per al dia d'avui, esperem que sigueu afortunats i que tingueu un bon dia avui. Continuem amb el nostre programa d'avui i ara el que ens arriba és la música de Michel Gurfi Pa' quererte un poquito más. Vinga. Cuento los días a solas, parecen mentiras los sueños que invente y no pasan las horas Los segundos son eternos pero esperaré, y mira mis ojos ahora Parece sencillo lo que te diré Y si no funciona Recuerda que lo único que yo sé hacer Doncs continuem amb el nostre programa d'avui Dir-vos que el futur de Catalunya Torna a manar a les portades De les primeres edicions dels diaris de Madrid i Barcelona d'avui Però és més curiós que ABC proclami Que la marca Espanya recupera la seva imatge exterior En el món dels informes econòmics Cosa que servi, ser, servirà de munició al president del govern, Rajoy, que nega la crisi com abans la va negar Zapatero i tigia de males trucs als que en, en disenteixen. I que la Vanguardia anunciï en primícia que l'astre argentí Lionel Messi s'ha convertit en el primer contribuent del regne després de pagar 53 milions per IRPF en un any al passar comptes a Hisenda. Sobre botxins i pobresa infantil, la, ra la razón, per la seva part, posa color al quios engruguin-se en per una part, corona a la portada responsabilitzant els palestins butxins del seu poble, titula: "Edossant a Hamas la mort de quatre nens per impedir l'evacuació de les infames matances de palestins que perpetren els militars israelians a Gaza. Nou dies d'ofensiva israeliana ja suben 200 morts, 1.200 ferits i milers de desplaçats a Gaza. Aquesta presó a ser oberta administrada sèdicament per les democràtiques autoritats d'Israel, que van ordenar ahir a 100.000 palestins de la que evacuessin les seves vivendes. Per si no n'hi ha hagués prou, la Razón obre la primera defensant la ministra Anna Mato de les crítiques pel repartiment del Fons contra la Pobresa Infantil, que ahir es va aprovar i que dona 153 euros a un menor de Ceuta, 2,25 a un de Catalunya i 1,90 a una altra d'Andalusia. Les comunitats van firmar amb sanitat el pla de pobresa que ara rebutja en titular se a actes de les reunions del 22 i 26 de juny. El problema és que la mateixa informació explica que segons aquests, aquestes actes Andalusia, Catalunya, Galícia i Madrid van aplaudir que es distribuís a partir de la taxa AROPE que mesura el risc de l'exclusió social però van eh, plantejar que es tingués en compte la població total, cosa que Mato no fa i que la porta a eh, destinat per exemple, 1,2 milions a Andalusia i 1,3 milions a Ceuta. Per la tercera via federal, amb vigílies de la reunió entre Rajoy i Mas, amb un segon manifest dels federalistes espanyols en favor d'un arranjament i amb la tramitació del projecte de llei de consultes al Parlament per poder convocar les urnes al 9N, el futur de Catalunya i d'Espanya manen el quiosc. El rearmament dels presidents del Govern central i de la Generalitat corona les primeres d'ara, el punt avui i el periòdico, i calçar la de l'avantguàrdia. El país recopila els esforços d'aquests mesos de l'establissement empresarial català per convencer el cap del govern i de la dreta espanyols a qui li han enviat un pla de negociació que s'esdevingui a negociar una tercera via federal. Per la seva part, ABC, La Razón i El Mundo, aquest per via indirecta, denuncien a la primera editorial catalana que el PSC també secunda la llei de consultes. La dreta mediàtica madrilenya despatxa de tràmit el manifest federal de mig de firmants encapçalats per Nicolás Satorius, Ángel Gabilondo i Fernando Vallespin, que reclama la reforma de la Constitució i critica la inacció de Rajoy per resoldre el futur de Catalunya i Espanya. Aquest manifest és recolzat editorialment per l'avantguardia i El Periòdico, perquè acosta posicions en contraposició amb el presentat 24 hores abans per Vargas Llosa, Juaristi, Dea Tua i Boadella, entre altres, que porta el fracàs i la confrontació al rebutjar qualsevol negociació. Sánchez endarrereix les primàries. La dreta mediàtica madrilenya destaca també que Pedro Sánchez, secretari general i del PSOE, ja té el suport dels barons socialistes per endarrerir les primàries del novembre del 2014 al juny del 2015 i per presentar-se a ell aventura algun diari com a únic candidat a la Moncloa. Algun diari aborda extensament el principi d'acord fins i tot no anunciat pel qual el prop acorda amb el fons nord-americà Blackstone la compra de les hipoteques tòxiques de Catalunya Bank, uns 6.400 milions en crèdits per la meitat del seu valor, 3.500 milions, cosa que limitarà les ajudes de l'Estat a 600 milions, operació que facilitarà la venda de Catalunya Bank al Santander o a CaixaBank. El Mundó desvela que Bànquia li va prestar a la Generalitat Valenciana de Francisco Camps fins a 2.526 milions, tot i que els seus propis informes d'intens qualificaven la situació d'aquesta comunitat com la més deteriorada. Una peça complementària explica que al febrer del 2013 Bànquia havia prestat 355 milions d'euros a clubs de futbol. El València n'hi va donar 264, al Real Madrid 89 i a l'Atlètic de Madrid 16. Pel que fa a Messi, doncs Manuel Pérez explica a La Vanguardia que és almenys aquest any el primer contribuent individual del regne al posar-se al dia per la cessió dels seus drets d'imatge no declarats del 2007 al 2012, més la sanció més el salari del 2013 ha pagat en un any 56 milions d'euros. La informació assegura que el futbolista del Barça ha estat satisfet bastant més de 100 milions d'euros en eh, impostos en els últims set anys, cosa que apunta a uns ingressos molt per sobre dels 200 milions. Per acabar, el país editorialitza sobre la família Pujol Ferrusola. Es titula Un llegat danyat. A continuació, el reproduim íntegra. 16 mesos després d'haver sido imputat en el caso ITV, Oriol Pujol Ferrusola, hijo de l'expresidente de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, ha renunciat a su cargo de secretario general de CDC, Confederación Democrática de Catalunya, i a l'acta de diputado. La razón esgrimida en no dañar el proceso soberaní esta es exactamente la misma que ya adujo para apartarse temporalmente de la presidencia del grupo parlamentario y delegar sus funciones de secretario general al ser imputado por cohecho y tráfico de influencias. Es un argumento que resulta tan poco convincente ahora como entonces. A nadie se le oculta que la causa prosperará prosperaba de forma muy poco favorable para el imputado por la aparición de nuevas experiencias y la imputación de su esposa con graves repercusiones para la imagen de Con la dimisión pierde el aforamiento y la causa vuelve al juzgado de instrucción que lo inició lo que alienta la sospecha de que la dimisión se daba a una estrategia para dilatar el proceso. En cualquier caso, la decisión tiene un gran significado político. Parece poco probable que el que había sido investido como sucesor de Artur Mas al frente del partido y del expresidente Puyol en la saga familiar pueda volver a encarnar esas expectativas. Máxima teniendo en cuenta que la dimisión se produce justo cuando las investigaciones que lleva a cabo el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional plantean gravísimas sombras sobre la actuación del entorno familiar del expresidente Pujol. Entre otros asuntos, se investigan los negocios del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, y el origen de los 32,4 millones de euros que desplazó entre el año 2004 y 2012 en 118 movimientos bancarios, algunos de ellos en paraísos fiscales. Habrá que esperar a que la justicia aclare todos los asuntos que se investigan para hacer un juicio definitivo, pero no cabe duda de que tanto el proceso soberanista como los procesos judiciales que afectan al entorno familiar y que avanzan en paralelo están dañando el legado de una de las figuras más prominentes de la política española. Su inesperado viraje hacia posiciones independentistas y de ruptura cuestionan un legado político basado en la capacidad de diálogo y de pacto, y las investigaciones judiciales enturbian también el personal, porque proyectan la sospecha de si su entorno más próximo utilizó el poder político que ejercía para lucrarse de forma legítima. Doncs anem ara als titulars de portada. Parlem del País. Anem a veure què diu la portada del País. Obra eh, la Tercera Via, cobra força amb vigioles de la reunió Rajoy Mas. També obra amb Israel, ordena a 100.000 palestins de la franja que abacull les seves viviendes. Mèxic allibera 458 manos esclaritzats. Només una dona és candidata a fer-me la nova Comissió Europea. Rússia recupera una vella base d'espionatge en territori de Cuba i acaba amb amb el titular, els dirigents del PSOE deixen Sánchez decidir sobre les primàries. Anem cap al Mundo. Torna a parlar dels barons del PSOE que volen que Sánchez sigui candidat. Sánchez recorda al PSC, el Partit dels Socialistes de Catalunya, que el PSOE no recolza la consulta. Mort a la platja de Gaza, mentre a aquest costat del Mediterrani les platges estan plenes de turistes, les arenes de Gaza no escapen, de, no escapen a la guerra. Banca li va prestar 2.500 milions a camps, tot i dubtar de la seva gestió. Rosel es dona llum verda que Guindos presideixi l'Eurogrup. Verd donarà prioritat a l'experiència la, laboral per ser professor universitari. I un jutge ha investigat 3 twitters per amenaçar de mort Pablo Iglesias. Els titulars de la portada de l'Avacent són els següents. Espanya recupera la seva imatge a l'exterior, les reformes i la tornada al creixement econòmic consolidant la confiança mundial al nostre país, també la complutense s'avisa que tancarà la capella en 24 hores i tanca amb el PSC 17 a recolzar la llei soberanista per a la consulta il·legal. Anem ara cap a la razón. Butxins del seu poble moren quatre menors palestins en un atac israelià després que jamás impedís l'evacuació. Les comunitats van firmar amb sanitat el pla de la pobresa que ara rebutgen. El PSC vota amb els independentistes i dona oxigen a la llei de consultes de Mas. Vaga salvatge a Renfe i a Dif en plena operació sortida del 31 de juliol. Ara ja amplia la investigació dels fraus de l'Hero a l'etapa de Susana Díez i de la raó ens n'anem a l'ara. Exacte, els titulars de l'ara en portada són Rajoy i Mas es abans de la reunió. Rajoy no entrarà en debats absurds sobre una consulta que no es farà, mentre que Mas diu que garanteix a Esquerra Republicana per Catalunya, Vels, i la CUP que pactarà amb ells qualsevol canvi al nouena i tancar el titular Israel i intensificar els atacs i mata quatre nens que jugaven a la platja. Pel que fa al punt avui, Mas, amb cohesió, el president contacta amb els líders dels partits del bloc sobiranista abans de veure Rajoy per reiterar el full de ruta. Es compromet a mantenir el rumb cap al 9-N i consensuar l'estratègia a seguir en funció de la reacció a Madrid, un pas més cap a la llei de consultes. I Seta posa a refer al PSC l'antiga mà dreta dels alcaldes Clos i Areu a Holanda per la matança de la RBD del 1995 i Catalunya van deixar llàstils. Els titulars de la primera pàgina de l'avantguarda són Messi es converteix en el primer contribuent, el jugador paga 53 milions per l'IRPF en un any i salta comptes amb Hisenda, primera porta de la façana del naixement. Ahí es va col·locar la primera de les quatre portes de la façana del naixement de la Sagrada Família, la del pòrtic de la Caritat. També apunten, Mas transmet als soci de la consulta que tot canvi serà consensuat i finalitzant el titular l'actitud davant Rússia complica els canvis a la cúpula de la Unió Europea. I per acabar parlem de la portada del periòdico, urgències i històries d'una situació crítica, no tractem amb peces d'un cotxe, Rajoy replica a Mas que no negociarà la consulta, 50 intel·lectuals per la reforma constitucional, el fiscal acusa Martorell d'estafa per espiar Unió, múltiples irregularitats en els comptes del fòrum i, per últim, el, també el que diu la portada del periòdico és que l'Ux Enrique, jo sóc el líder d'aquest aquí. Baila, baila, sí. la música de l'estiu del 2008 el que escoltes ara mateix la música de Dulce, Tentación i Vicente Ferrer doncs es diu Noche de Amor Després continuarem escoltant la música que ens acompanya avui, que hem extret de l'estiu del 2008, però avui el que ens agradaria saber ara mateix és què és el que va passar un dia com avui. Escoltem el Quin dia som. Quin dia som? Avui, 17 de juliol, se celebra, entre d'altres, Santa Rufina i Sant Aleix. El 17 de juliol de 1867 es va publicar el primer volum de l'obra principal de Karl Marx, El Capital. El text és un tractat de política econòmica en el qual Marx fa una anàlisi crítica del capitalisme. El 17 de juliol de 1976 es van inaugurar a Montréal, al Canadà, la 21a edició de les Olimpíades de l'era moderna, i van participar més de 6.000 atletes de 92 països diferents. El de juliol de 1920 va néixer a Barcelona Josep Antoni Samarang i Toralló. Va ser dirigent polític, esportiu i empresari català i el president del Comitè Olímpic Internacional del 1980 al 2001. A partir d'aquesta data es va convertir de forma vitalícia en president honorari. Samarang va ser el segon president del COI que més temps va ocupar el càrrec durant 21 anys. El 17 de juliol de 1959 va néixer a Barcelona el flautista i compositor Salvador Bruton Sisoler. Com a flautista va formar part de l'Orquestra Ciutat de Barcelona i va ser el primer flauta de l'Orquestra del Gran Teatre del Liceu. Quin dia som? Gemma Solves, La xarxa. El hem d'informar ara és que el CAP Casernes ahir va realitzar un mes de funcionament i per parlar-ne doncs, tenim a la seva màxima responsable, la Rosa Romero. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns quin balanç podem fer després d'un mes de funcionament del CAP Casernes. Mm, doncs mira, jo crec que el balanç és molt positiu. Eh, crec que els treballadors estem molt contents i molt orgullosos de la feina i la percepció que tenim és que la gent està contenta. A veure, hi ha hagut problemes, sobretot de cues al mostrador, perquè hi ha bueno, molts tràmits administratius que són lents, perquè les cartes que s'han rebut, s'han doncs, rebut metges diferents per una mateixa unitat familiar, tot això ho arreglem aquí i no hi ha cap problema. Nosaltres donem el missatge, sobretot al principi, que tot a, tots els tràmits administratius, que puguin esperar que vagin venint a poc a poc. I a nivell d'atenció sanitària, la veritat és que estem contents. Crec que la gent és resolutiva i que l'usuari surt content. Mm -hmm. Perquè ens explicaves ara fa un mes que, mm -hmm. que hi havia doncs, veïns i veïnes que estaven preocupats per si aquell metge que li, li tocava nou... Doncs, a... Doncs això, no?, que havien de renovar metge i que no, sí. no, no acabaven de veure el clar... Sí, sí. Saps què passa? Com tot al principi, l'angoixa es genera, sobretot per manca d'informació, no? Mm. I això, si em quedo sense metge, si el, que, el metge que em coneix des de fa 20 anys ara ja no, ja no hi és, mm. i jo amb tot el que tinc... A veure, les històries clíniques les tenim informatitzades i nosaltres tenim tota la informació clínica del, del malani, tot el que el seu metge de, de Sant Andrés ha fet fins ara, i el missatge sempre és el mateix, vingui, conegui el seu metge, conegui la seva infermera, que és molt important, uh -huh. i, i provi, provi. Uh -huh. I per això et dic que la gent que hem aconseguit que vingui, que estaven una mica a perquè volien continuar en Sant Andreu, jo crec que la gent que ve i ha provat l'atenció, que estan contents i que es queden. Mm. I tota aquesta angoixa de que no tinc metge, a veure, tothom té un metge. Si ja que no ha rebut la carta, que el tema de les cartes és un tema que està molt automatitzat i molt informatitzat, pot ser que hagi quedat gent que no hi era la base de dades, jo això no sé exactament com funciona, que no es preocupi, que vinguin i que nosaltres aquí li assignem metge, li assignem infermera, pel malalt, per la família i per tots els que, vi els que estan visquent aquí no hi ha cap problema. Uh -huh. Jo crec que una vegada que es coneix la informació, la gent es tranquil·litza. Doncs Rosa, et passo amb la meva companya Susana, que també té alguna pregunta a fer. Molt bé. Hola, bon dia. Hola, bon dia, Susana. Bon dia. Fa un mes comentàvem que, clar, eh, els, eh, els ciutadans, els pacients, tenen dret a tenir el mateix metge. Eh, no sé si eh, mantenen alguns metges... Històrics, per dir d'alguna manera, o hi han totalment aquest nou cap de casernes obert amb, amb nous professionals? Mira, al cap de casernes som 13 metges uh -huh. i 5 han vingut de Sant Andreu. Eh, la gent que tenia a Sant Andreu aquests metges els hem conservat. Uh -huh. Si aquests metges tenien 800 malalts que estan, que viuen aquí, al, a la zona de casernes, els hem mantingut al metge. Què passa? Que clar, que hi ha mmm, set metges nous que venen de fora i que aquests pues clar, no arrosseguen a la població perquè venen de jocs de fora de Sant Andreu. Uh -huh. Aquests són els que, bueno, que la gent no coneix, però hem intentat amb les infermeres també, que han vingut nou infermeres de Sant Andreu, eh, conservar el professional que ja feia l'atenció allà una mica per, bueno, per mantenir la continuïtat i perquè saben que això és el que més angoixa la gent. Mm -hmm. Per tant, els pacients tindran cares conegudes quan es dirigeixin al nou cap sí, de casernes. Sí, sí. Ja dic, la meitat de l'equip de infermeres venen de Sant Andreu i un 45% dels metges també. També hi havia problemes abans de que s'hi inaugura que no ho cap, per demanar hora telemàticament. Sí, mira, va haver, bueno, va haver dues setmanes perquè quan es fa el canvi de, de, de les bases de dades d'una unitat productiva a una altra, eh, hi han dues setmanes que no es, no es pot fer la programació perquè nosaltres no podíem tenir agendes obertes perquè no tenien malalts assignats. Uh -huh. I a Sant Andreu es que, van, es que van fer? Com que no sabien quins eren els malalts que venien cap aquí, van tancar dues setmanes també les agendes i clar, la gent volia entrar per internet per demanar dia i hora uh -huh. i no els hi donaven. ¿vale? Això vam bé des del principi, des del dia 16 a 17 de juny, ja ho vam arreglar, tant a Sant Andreu com aquí. Va ser l'impàs que de finals del mes de maig fins mitjans de, de, del, del mes de juny, fins que vam obrir i fer el canvi ja amb tota la població. Pensa que el canvi d'assignació no es pot fer fins al cap de setmana anterior o a l'obertura, mm -hmm. perquè si no sí que deixaríem a la gent sense assignació de metge. Mm -hmm. I què passa? Que bueno, per precaució, per no haver de fer moltes reprogramacions des d'allà, vam tancar dues setmanes la programació telemàtica. Però ja està tot, ja es pot fer per telèfon al telèfon de CatSalut Respon uh -huh. i per internet. Uh -huh. Per tant, els, que, els nostres oients aquí de Sant Andreu, de tot el districte, que no pateixin, que no, el no. cap de casernes <ríe> està en ple funcionament... Sí, a mi m'agradaria que la gent que té dubtes que vingui i que conegui a la seva infermera i que conegui el seu metge. Uh -huh. mm, perquè sortiran contents, perquè és la sensació... clar pensareu, què diré jo, no? Doncs clar, però no, és que a mi m'ha vingut gent al despatx, usuaris, a dir-m'hi que de veritat que estaven contents, que es volien quedar a Sant Andreu amb el seu metge de tota la vida i que han vingut i que estan contents. I m'han donat l'enhorabona per l'equip de professionals i per l'atenció que reben tant al servei d'atenció a l'usuari com a la consulta. La veritat és que és un goig poder escoltar això. Sí, esperem que sigui així, que la gent sigui contenta Ens ah, han de felicitar entre tots el bon funcionament d'aquest de, inici del CAP Casernes Moltes gràcies Molt bé, doncs Rosa Romero, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem doncs, que aquest estiu no treballeu massa, tampoc No, no. bueno, esperem que el mes d'agost sàpiguen que tothom fem vacances que per suposat el CAP està obert i hi ha atenció sanitària com sempre però bueno, eh, som més gent com que bueno, som més gent treballant i suposo que més gent al barri, també. Sí. Però està tot cobert, eh? Però esperem que al setembre comenceu també amb ganes i amb, i amb moltes forces. Sí, i tant que sí. Vinga. Moltes gràcies a vosaltres. Doncs bon dia. Doncs gràcies, molt bé. Bon dia. Adeu doncs acabem de parlar amb la Rosa Romero, que és la directora d'aquest Cap Casernes, que doncs, fa pràcticament un mes que està en funcionament. Ara nosaltres escoltarem bona música, la música de l'estiu del 2008, i tornarem tot seguit amb més informació. Fins ara! Se va, se va, se va, se va, se va, se va! Olvidar y no puedo, vete ya Y si no vuelves yo te iré a buscar Hoy he vuelto a abrir del todo las ventanas Para que tu sombra salga de mi cama Hoy me dormiré más solo que el silencio Ver que no te tengo. Juré amor eterno y hoy devuelta al infierno. Lo peor es que no Doncs, després escoltem una mica la música d'aquell any, del 2008, ja fa temps, d'això. Doncs, el que fem ara mateix és connectar ràpidament amb l'estadi Sala on tenim el Gavi Pérez, que ens pot donar més informació de com està ara en aquests moments la Unió Esportiva Sant Andreu. Molt bon dia. Bon dia, Jordi. Doncs, explica'ns què és el que en aquests moments s'està quallant, què és el que s'està realitzant en aquests moments eh, dins el que és la Unió Esportiva Sant Andreu, perquè sembla ser que hi ha força canvis, no? Bé, més que canvis, el que ja és novetat. Ja ho vam dir ahir, ja ho vam avançar, dir que segurament amb 24 hores passarien coses, i efectivament han passat, han succeït, en forma de baixes, en forma de renovacions i en forma d'altes. Anem, anem per parts, o anem per potser el mes actual, aquest matí, el primer entrenament de pretemporada, que qualsevol que s'hagi pogut apropar el Uh, veuria, ha vist tres jugadors nous, tres jugadors que l'any passat no es a la mantilla tres jugadors que ahir no sortien a la relació de jugadors que havien d'incorporar-se avui als entrenaments i que són efectivament fitxatges. Uh -huh. Adrià Borreda aquell jugador que vam dir que pel Twitter, pel seu Twitter personal havia anunciat la seva incorporació al Sant Andreu L'ex l'exmitxapunta del Gava, efectivament ha signat avui el contracte com a nou jugadors del Sant Andreu també al seu costat Tavi Puerto, ex de l'Espanyol V, del Cornellà, a... que ens ha explicat que tot i que havia provat inicialment una aventura americana, havia d'incorporar-se a un equip de la Major League Soccer, finalment la cosa no ha quallat, ha tornat a Catalunya, estava buscant equip i li ha sortit l'oferta del Saladreu que ha acceptat. Mm. I per últim, José Antonio Llamas, ex de Barça D, de, de Mazarrón, però sobretot també les dues últimes temporades, a l'Òscar de segona B i de segona A jugador que té experiència tant en la categoria nostra, de la, la segona B com la categoria de plata, i també s'ha incorporat, també ha signat avui el seu contracte com a jugador del Sant Andreu. Per tant, tres fitxatges. La plantilla uh -huh. que comença a tenir cara i ulls. Dues renovacions més, perquè faltava per confirmar el futur de Ton Cove i d'Ivonne Gutiérrez, i tots dos peces claus de temporada passada. Continuarà l'equip, els dos mitjans pistes, el que es podia dir que a les últimes jornades van conformar el doble pivot. titular del Sant Andreu continuaran amb el Narcissà de la propera temporada. Qui no ho farà, serà un dels jugadors que inicialment havia renovat, que és Albert Moffó, al uh -huh. central, que recordem s'havia incorporat al mercat d'hivern, provinent de la Constància, i que inicialment havia renovat, finalment no continuarà. De fet, torna a passar el que ha succeït amb altres jugadors teòricament aparaulats abans de la venda del club, que és que ell diu que va signar un contracte i és correcte, però qui no el va signar fem la sèrie que va ser el president, encara president Manuel Camino. Uh -huh. Com no hi ha contracte assignat, eh, doncs, i no entren als plans de Pere del Monte, doncs seria dit que és millor que busqui un altre equip, que no es formalitzarà aquesta, aquest compromís i, per tant, no ho fa que causarà baixa a la Unió Esportiva Sant Andreu. A banda d'aquests fitxatges, a banda d'aquestes novetats, l'entrenament d'avui que ha contat amb els jugadors novats, amb un total de 10 jugadors novats que ja han anunciat al club, ah, uh, juvenils, aquests tres nous i sis jugadors, tres jugadors més que en principi estan a prova. Mm, són, dos, són gent que ve de la Juvenil d'Alghaba, pel que ens han indicat, dos d'ells de la nacionalitat brasilera. Paurem-ne evidentment si convenceu o no a Pere el Montepiti i s'acaben incorporant. Doncs coses del futbol, no? <ríe> sí, sí, però està clar que està clar. Ara, jo continuo dient que la gent estigui atenta a la web perquè mm -hmm. l'actualitat... Estic convençut que segurament demà hi haurà més novetats, segurament mm -hmm. demà hi haurà més fitxatges, uh, perquè algú passa a treballant en allò que es diu contra de llotja per tancar la plantilla el més aviat possible. Doncs recordem la web, es rtbsports.webnode.com, no? No, pun .es. Pun .es, val. Doncs rectifiquem. rtbsports.webnode.es. Doncs això, estarem atents a veure què és el que passa en els propers dies, perquè evidentment una plantilla que encara no està tancada del tot i que ja s'aproxima el que és la pretemporada, no? Sí, no, no, a veure, pensa que en principi hi ha 10 jugadors que continuen de passar la campanya, tres que han fitxat avui, per tant 13, fins a 22 fitxes, que teòricament té un equip de 2D, doncs encara queden nou fitxatges. Doncs estarem pendents a veure què és el que passa amb aquests 9 fitxatges. D'acord. Doncs, Gavi, moltíssimes gràcies. Si vols afegir alguna cosa més... No, en principi, simplement això. Que... Atenció, que els moviments estan produint de forma ràpida, això està clar. Molt bé. Doncs nosaltres també estarem pendents de veure què és el que passa en les properes hores. Molt bé. Doncs, Gavi, moltíssimes gràcies. Fins la propera. Fins la propera. Vinga. Doncs, el que fa ara mateix és continuar escoltant bona música. Ens en anenem cap a la música de l'estiu del 2008, en què sonaven coses com la que escoltes ara mateix. Destination unknown, no, no, no, no. I left my job, my boss, my car and my home I'm leaving for a destination I still don't know Somewhere nobody must have duties at all And if you like this you can follow me So let's go, follow me And let's go to the place where we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 sona ara mateix a través del plat número 1 de la nostra emissora doncs segurament recordareu molta gent, es diu Destination Calabria i ens la portaven doncs, directament des de la ciutat del 2008 aquesta gent, Àlex Gaudino, Featuring Crystal Waters <fixer> Tot això, repasant una mica aquest CD que tenim aquí davant de l'estiu del 2008, m'acabo de donar compte a una cosa, i és que precisament l'estiu del 2008, una de, un d'aquells èxits indiscutibles doncs va ser el Rodolfo Chiquiliquatre Featuring King Africa, amb aquest tema que es deia Baila el Chiqui Chiqui. Doncs eh, recordem temps anteriors en què sonaven coses així. Doncs ja que portem tres dies sense comentar-vos alguna notícia, de les notícies que passen pels nostres barris, perquè tot el que hem fent aquests tres dies ha estat de connexions en connexions, doncs a veure què és el que podem trobar el nostre ordinador per, per destacar-vos algunes de les principals notícies que estan passant en aquests dies als nostres barris. Doncs comencem parlant de la finalització dels enderrogs de les edificacions de l'illa que compresa entre els carrers Gran de Sant Andreu, Valentí, Iglesias, Residència i Ximenis. Us informem que ja hem finalitzat els enderrogs de les edificacions de l'illa compresa entre els carrers Gran de Sant Andreu, Valentí, Iglesias, Residència i Ximenis al districte de Sant Andreu. Els treballen consistint en executar un tancament del solar resultant amb un mur de bloc de formigó i una malla a electró soldada de 2 en 20 metres d'alçada i situada a la porta del solar del carrer Valentí Iglesias per tal de permetre un accés fàcil a vehicles de manteniment o d'altres. Doncs mira si teníem coses endarrerides, que el que podem fer ara mateix és parlar-vos, fer un balanç del darrer Consell Municipal de Districte. Al plenari del Districte Passat es va presentar un informe per donar a conèixer els bons resultats de la primera mostra d'entitats i comerç al carrer de Congrés Indians. 70 entitats i comerços van omplir el tram central del carrer de Felip II per participar en aquesta primera mostra de comerç i entitats al carrer per commemorar el 60è aniversari del barri de Congrés Indians. El districte va organitzar aquesta mostra en la qual els comerços més significatius del barri van sortir al carrer per exposar als veïns els seus productes i les seves activitats, especialment al comerç de proximitat. En el plenari del mes de juliol del districte de Sant Andreu es va presentar un informe per avaluar els resultats d'aquesta iniciativa. Les conclusions són que el barri es va volcar la festa i tant el districte com els comerciants aposten per organitzar-ne una nova edició de cara a l'Embiner. En la part decisòria, el plenari ha informat favorablement del Pla Espacial Urbanístic per l'ampliació i reforma dels vestidors del camp d'esports municipal de la Trinitat Vella i desfavorablement pel que fa a la modificació del Pla General Metropolità en els entorns del Canòdrom. Pel que fa a les propostes de l'oposició, s'ha acceptat per unanimitat la proposició presentada per Unitat per Barcelona que insta el Consorci d'Educació de Barcelona a elaborar de cara al curs 2015-2016 un pla per equilibrar les prescripcions escolars al districte, degut a que s'han detectat que hi ha centres escolars amb més demanda de places escolars que d'altres. També ha tirat endavant, amb el suport de tots els grups, excepte del Partit Socialista, la proposta d'iniciativa per Catalunya v. Esquerra Unida i Alternativa per reclamar al Departament de Benestar i Família de cara ja al 2015, la partida pressupostària necessària per executar un equipament per la gent gran a les casernes de Sant Andreu, així com que el districte es doti del pressuport per fer l'escola Bressol. Per unanimitat també va prosperar la iniciativa del PP per calendaritzar les obres pendents al barri de la Tritat Vella, al carrer Pere del Pulgar, la carretera de Ribes i l'ascensor proper al pont de Sarajevo. I per últim es va aprovar la proposta corresponent al canòdrum presentada pel PSC a la qual només el PP has abstenir. La iniciativa demana mantenir íntegrament la superfície de sòl que es reservava a la construcció d'equipaments públics. Una escola a bressol, un centre de barri, una residència per la gent gran i una altra per discapacitats psíquics, un pli esportiu i un pàrquing soterrat. Doncs ahir ja us vam comentar que Piti és el nou entrenador del Sant Andreu. Piti Belmonte comença la segona etapa amb el Sant Andreu després d'una temporada entrenant al Badalona, també a segona B. El tècnic forma part del nou projecte del club quadribarrat de cada temporada 2014-2015, renovació engegada per la nova màxima sionista del club, Dinora Santana. Doncs recte final ara mateix per eh, tancar ja el nostre programa d'avui. Comentar-vos que el regidor Raymond Blasi participa a la presentació de l'indicador del comerç de Barcelona del segon trimestre 2014. Aquest matí, el regidor de comerç, consum i mercats i regidor del districte de Sant Andreu, Raymond Blasi, ha participat a la presentació de l'estudi indicador del comerç de Barcelona, l'ICOP, que analitza l'evolució de l'activitat comercial del segon trimestre de l'any. A la seu de la Fundació Barcelona Comerç, a la carrer Ferlandina, número 25. L'estudi ha estat presentat pel director de l'estudi catedràtic de màrqueting de SADE, Josep Francesc Valls, pel professor del Departament de Mètodes Quantitatius de SADE també, Joan Sureda, i pel president de la Fundació Barcelona Comerç, Vicenç Casca. El que és l'ICOP, el que dèiem Indicador de Comerç de Barcelona, analitza en aquesta edició l'evolució de l'activitat comercial a Barcelona el segon trimestre de l'any i l'aposta dels comerciants pels nous períodes de venda especial que dinamitzen el sector més enllà de les rebaixes. L'ICOP també ofereix resultats de la primera setmana de rebaixes i fa la comparativa respecte a l'any passat. Parlem de la Biblioteca del Bon Pastor, que es transforma en l'Espai Nadó. De vegades, l'àrea de petits lectors de la biblioteca del Bon Pastor, al carrer Estadella número 62, ens transformen l'espai nadó. Podreu gaudir-ne cada divendres al matí, d'onze del matí a una de migdia. I atenció perquè si sou d'aquells aficionats a la lectura segurament el que us proposarem ara mateix doncs, us vindrà de gust perquè volem parlar-vos d'historiadors i arquitectes que han publicat un llibre amb les cases de l'antic poble de Sant Andreu de Paloma. La poca documentació i informació que hi havia sobre les cases de pagès i les masies de l'antic terna municipal de Sant Andreu de Paloma, va impulsar Pau Vinyas, llicenciat en història, a fer un inventari de les masies existents i les que han desaparegut a l'antic barri. En el món de les masies i les feines del camp hi havia molt terreny per recórrer, afirma l'historiador Pau, Pau Vinyas, per això amb la, amb la participació de l'Urde Espinyol, licenciada en direcció i administració d'empreses, va posar en marxa un projecte ambiciós que es complicava a mesura que creixia. Aquesta va ser una de les raons per les quals va unir, van unir el seu projecte els historiadors Alexandra Capdevila, Jordi Petit i Ricard Paradís. També es van unir els arquitectes Alexandra Garcia i Laura Gómez i Jordi Sánchez, que és professor i col·laborador de l'Arxiu Històric de Roquetes No Barris. Doncs després de nou mesos investigació i treball va néixer el llibre Les Masies de Sant Andreu de Palomar, Inventari de cases de pagès Andreuenques. L'inventari inclou 159 masies, de les quals només 20 segueixen dretes, ocupades la majoria per organismes públics, Can Basté, Can Verdaguer o Can Valent, aquesta última a l'espera d'una reforma urgent. L'especulació urbanística dels anys 50 i 60 va ser una de les raons per les quals moltes van desaparèixer. De cadascuna se n'inclou una fitxa al llibre amb una descripció de l'entorn i la construcció arquitectònica, a més d'anècdotes de cada edifici. Doncs el que hem de dir és que el llibre es pot aconseguir a les llibreries de Sant Andreu i Nou Barris i costa 20 euros. I ara parlem de l'alcalde Tries que acorda amb el PP l'ampliació de la maquinista. Una notícia, d'altra banda, de la qual us n'informarem més àmpliament demà. Parlem de... L'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha trobat en el PP un soci estable a l'hora de desencallar mesures referents al comerç a Barcelona. Si fa una setmana, el d'Alberto Fernández Díaz pactaven amb Trias l'ampliació de a l'estiu a les zones turístiques, ara el govern convergent ha acordat amb els populars la controvertida ampliació del centre comercial La Maquinista, una patata calenta que estava al fort des de finals del 2013. El projecte es va aprovar inicialment només amb els vots de Convergència i Unió i amb l'extensió del PP, al PSUC i Unió per plataforma. Bé, en lloc del PSUC posem PSC. PSC, exacte, perdó. Exacte, molt bé. Uh -huh. Doncs l'acord implica la requalificació dels terrenys que hi ha just davant del centre i que ara ocupa l'aparcament descobert. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobem demà a la mateixa hora. Recordeu que demà farem un ampli seguiment d'aquesta doncs, notícia de que l'alcalde Trias doncs, ha acordat amb el PP l'ampliació de la maquinista. Recordar-vos que dimarts ja vam parlar amb els del barri del Bon Pastor i demà continuarem fent-ho amb d'altres entitats que estan relacionades. Nosaltres ho deixem aquí, donem les gràcies a la Susana Avila i al Francesco Miguel i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que va ser una molt bona tarda. Adéu-siau.